El Magazine de Cabilo Radio, un espai informatiu per al poble de Sella. Benvinguts. Un 14 de novembre de 1924 començava la primera emissió de ràdio en Espanya. 90 anys després, la màgia d'aquest mitjà de comunicació, la màgia de la paraula, és també possible a ella gràcies a Cabiló Ràdio. Amb il·lusió i espenta, però també amb la necessària dosi de compromís i sacrifici, la ràdio segueix sent una realitat al nostre poble. Per cert, com heu comprovat, estrenem nova versió de la sintonia del programa. Comença el magazín de novembre amb els titulars de la informació més destacada. S'han avançat les obres del nou carrer Vicenç Soler Carreró. L'Ajuntament oferta un nou pòmer per a desembre. Obrir la pescateria després de quasi 9 mesos tancada. Continuen els problemes amb els excrements de gos. S'ofereix un nou curs d'anglès comercial a Sella. La pluja torna per fi al poble. I un gran camió va captar l'atenció de curiosos en la carretera nova. L'Ajuntament dona inici a l'últim any de legislatura amb José Pascual Rubio com a alcalde en funcions, després de que el passat mes d'agost l'alcaldessa Natàlia Hernández es convertirà en mare. Tot i la seva interinitat, José Pascual Rubio es converteix en el cinquè alcalde de la democràcia al nostre poble i amb ell s'han posat en marxa distins projectes, entre els quals destaca la urbanització de l'actual carrer-projecto que passarà a anomenar-se Vicenç Soler Alemany Carreró. Les obres d'urbanització també inclouen la remodelació de les escales que baixen del carrer València fins a la connexió amb la carretera i la fonteta. Les obres s'han programat amb una durada de 4 mesos i abans d'acabar l'any començaran les obres al carrer València. A l'últim ple municipal, celebrat al mes de setembre, es va anunciar la concessió d'una ajuda a l'Ajuntament per a organitzar una quadrilla de treball dins del programa, del programa PAMER, amb 4 empleats i 2 mesos de duració. Recordem que Sella, juntament amb altres pobles de la Marina, va quedar fora de la concessió inicial dels la qual cosa va ser recorrida davant la Generalitat, que, finalment, va ampliar l'oferta a diferents pobles. Feia alguns anys que no es disposaven d'ajudes per a la contractació d'un pàmer, des que, a 2011, s'aconseguirà netejar, entre altres llocs, el tram de riu que envoltava els ponts vells i el pont de les voltes que dóna accés a Sella. Està previst que els empleats contractats mitjançant aquest programa comencen a treballar abans de final d'any. El proper dilluns, a les 5 de la vesprada, hi haurà un nou ple extraordinari. Es pot consultar l'ordre del dia al tauló d'anuncis de l'Ajuntament. El passat 9 de setembre es va procedir a l'adjudicació del local municipal de la peixateria, concurs que va guanyar Andreu Giner Cantó. El nou propietari haurà de pagar un lloguer de 151 euros mesiva mensuals, Després de 7 mesos de que es jubilara l'últim peixater, Natari Ocellers, el Beltrà, el poble torna a disposar d'aquest important comerç que es va inaugurar el passat divendres 14 de novembre. L'esperada obertura va crear una gran expectació i fins i tot es formaren cues per a comprar el peix. El nou peixater, Andreu Giner, ens explica com li han anat aquests primers dies. I mira, No tenia faena i em vaig enterar de... de que havia estat oferta i, i ha tirat a davant a veure què passa. L'horari serà més o menys el que duia a Nassario, dimarts, dimecres, divendres i dissabte, a partir de les 9 mitja, hasta que es venga o hasta la una, més o menys, com l'horari habitual que tenia hasta ahora. Bé, la gent es veu que tenia ganes de que s'obrira perquè és un servici que no havia, que tenien que baixar a la vila i, i bé, han respost prou bé i a ja veure com va d'ací endavant. Seia també disposa des d'aquest mes d'una empresa d'electricitat inaugurada per Javi Pérez. Aquest jove empresari, format com a tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats a l'Institut Marcos Taragoza de la Vila, ve a cobrir un servei demandat per la població des de fa anys, des de que a Viló li desitgem molta sort i treball. Seia continua patint el greu problema dels cremets de gossos que provoquen per tots els carres del poble importants problemes de higiene pública i d'imatge. Les mesures adoptades des de fa anys per l'Ajuntament, com ara bosses i cartells informatius, semblen no ser suficients i determinants i determinats propietaris de gossos no arrepleguen els excrements o directament permeten que els animals vagin sols i sense control pel poble. Es tracta, per tant, d'un problema d'educació i conscienciació d'uns pocs que molesten a tota la comunitat i danyen greument la imatge d'un poble brut i malolent. El passat 20 d'octubre va començar un curs d'anglès comercial per a tots els joves de Das Compréses entre 16 i 35 anys i amb una durada de 40 hores. Aquest curs, organitzat per l'Àrea de Joventut de la Diputació, amb col·laboració de l'Ajuntament de Sella, de Sella, està impartit per l'empresa Esatur. El nombre màxim d'alumnes era 20, però tan sols s'han inscrit 7. Vanessa Hernández, la professora, ens explica l'estructura i finalitat del curs. Well, it is a 40-hour course which is financed by Diputación de Alicante for British having under 5000 inhabitants to prepare young professionals to succeed in job interviews and therefore get a job. Who is coordinated the course? The course is being coordinat by Esatur Formación. It's centered focus on preparing professionals within the tourism industry, especially cabin crew staff and to prepares the students for official exams What does the course consist of Well, it consists of reviewing certain points of grammar as well, making a cover letter, the CVs and practicing uh, for your interviews How many students are there in this course in, CERA? in CERA, there are 7 students And finally, do you think the the students Um, ...are they involved in the lessons. Oh, yes, they are, of course, they show interest, they actively participate... ...and they are learning a lot. Si no heu entès esta, este tall de veu, deuríeu d'haver-vos apuntat al curs. També hem parlat amb alguns alumnes que ens conten com van les classes. Well, I think that this course is a help to prepare for an interview in English and I am observing other tools that can be useful for me in order to find a job. Besides, I have improved my, my English and grammar, which I had nearly forgotten. I would like to thank Deputation and Esatúr Formación on behalf of my classmates and myself. Després d'un any històric on s'han registrat mínims de precipitació mai registrats a la província d'Alacant, el 23 i 24 de setembre es registraren al casc urbà uns 45 litres, acompanyats de nombrosos trons i llamps. Es tracta d'una quantitat d'aigua acceptable per començar a paliar els efectes d'una sequera que s'emporta a centenars d'amelders i que ha secat inclús carrasques, com es pot observar a la Solcida, en el vessant sud de la Penya de Sella o a la Solana del Barran de Tagarina. S'espera que les pluges continuen, es carreguen els acuífers i es pugui deixar enrere el perill d'incendi forestal. Un camió de gran tonelatge es va quedar travessat en la intersecció entre la carretera nova i la carretera d'accés al barran de l'arc, quan tractava de pegar la volta i retornar cap a la vila. L'accés des de la carretera nova va quedar tancat durant tres hores, fent necessària la intervenció de la Guàrdia Civil. El conductor del trailer, que es trobava buit, va informar que es dirigia cap a la població valenciana de Txella amb la finalitat de carregar ais. No és la primera vegada que la similitud de noms entre la població de la canal de Navarrés i el nostre poble ocasiona mal com aquest. Una falhora del pàrquing i les barraules de protecció de l'aigüera s'ofriren greus desperfectes. La nova comissió de festes porta ja uns mesos treballant per, pre per preparar les festes del 2015 i ja han fet algunes activitats importants, com el ball de la nit de tots sants o els imprescindibles bingos. Per a parlar d'aquestes activitats i dels seus plans tenim així al president de la comissió segure alemany i a l'Ara, Soler. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Bienvenidos a Cavilo Radio. Gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, en primer lloc, eh, la primera pregunta sería, ¿os va a sorprender el nomenamento a vosotros como majoreals? Yo no me esperaba, vamos, tenía casi claro que anaven así, porque nos tocaba ya. Sí, llevábamos años esperando salir, esquivando los golpes y al final, bueno, nos ha tocado y en realidad teníamos un poco de ganas, ¿no? Saoro. Home, jo per la meva part sí, i espero que, sí. que tot estan bé, sí. I per eh, molta gent sou, parlant de... pues Doncs clarament som 25, però com ja sabem, hi ha en algunes parelles que vivim fora del poble, però bé, estan ajudant molt bé per per internet, posant coses en el Facebook i coses així, hi coses que molt ajuden, i bé... Ja heu realitzat un, un primer ball, el ball de, de tots sants, Què tal? quin és el balanç? Bé, molt bé, hi havia més gent que a altres anys, però bé, vam tancar a les 6 del matí, com és normal, balls, i, i bé, vam treure bona caixa per pel que són les festes del poble que hi ha que ve. I ara quines són les properes activitats que, que hi ha previstes? Tenemos la batida, que es lo que más nos lleva de cabeza porque somos una comisión sin ningún cazador, con lo cual no nos aclaramos muy bien, pero gracias a la ayuda de compañeros de otras barracas eh, la estamos llevando adelante. Tenemos en mente ya también preparar Nochevieja, Navidad, bingos y farwest que puedan caer. Esas son las próximas actividades, yo creo, así. El bingo es un habitual de las comisiones para replegar dinero. ¿Vosotros éreos habituales del bingo? <risa> no. Yo anat, pues cuando vau ser comisiones vosotros, cuando van ser comisiones, cuando van ser comisiones Fede. Pues cada dos años, más o menos. No, no, yo, yo, yo tampoco es que siga más habitual. Pero, no, pero... pero bueno, una o dos vueltas a la temporada. Es divertido. ¿Y qué tal? Es sorprendentemente divertido eh, estar en, en el lado de allá. En el lado de quien lo está haciendo. Porque nunca te imaginabas que tus compañeros hicieran cosas similares. No, no, en motos també em va aparèixer un, sí. una, una experiència que dius, guau, m'ho vaig passar bé, potser després sí. estaràs 5 anys en tornar a un bingo i coses, però va ser un any divertit. Una experiència nova. I teniu alguna, alguna cosa diferent preparada que penseu que puga funcionar en Cella? Perquè sempre es parla de que sempre es fan les mateixes coses. Sí, bueno, a part de les mateixes coses que ja funcionen mm. en el poble... Mm. Para, para lo que estemos así, para traer dinero para, para las festas de año que viene pues tenemos pensado otras cosas que muchos tenemos gente eh, que les podría... Sí, bueno, porque somos una... siempre pensamos que somos una comisión eh, a la que nos gusta mucho el arte la música, la danza, ¿no? Pues la mitad de nosotros somos músicos o bailarines, bailarinas entonces creemos que va a ser un recurso que vamos a utilizar en, en algunas tardes de música estamos pensando en... En, en promover un poco desde la Comisión Paraules y Música, no que es una iniciativa que nació de, de gente que estamos en esta comisión y de gente de fuera, y, y cosas así similares que yo creo que nos va a apetecer mucho hacerlas y que van a tener buena acogida. Muy interesantes, de bien seguro que aneux a omplir grans apartats sí. en la coveta de Somnis, y eso, porque si eso funciona, sí, espero que lo vaya muy bien. Y pensamos que siempre que se hace algo así en Sella, no Sella, pues hay, hay un público muy amplio, gente sí. que... I ara és, és ara és la temporada, aquestes nits de, de novembre, claro. desembre, gener que, mm. que solen estar la gent més apagada i no hi ha tantes coses, és, és l'espai, el, el temps per a fer, fer claro, aquestes no, comentava iniciatives. Sergio que, perdona, que no, no. Comentava Sergio que él nunca és de ir al bingo, creo que hay un grupo de jóvenes que no somos muy de ir al bingo y que quizás si promoviéramos otro tipo de actividad pues... Mm, Bueno, nos apoyaríamos también entre nosotros, ¿no? Bueno, eh, de todas maneras, ahora tú ya la experiencia, porque también eres mayoral de Santa Bárbara. ¿Cómo bueno, comportas? Bueno, D'ací 15, 15 días simultáneamente ahí, claro, por eso. Sí, sí. Bueno, pero no te res que una cosa en la otra, está claro. Santa Bárbara es una volta al año y hacemos algunas cosas, sí, que bueno, que tengo un poco de idea gracias a eso, pero bueno. Eh... Saoro eh, em diu que és el president si es pot dir una miqueta aquí els altres càrrecs també per... Doncs pues mira eh, l'Ara és la secretària i Lorena és la tresorera junt amb Andrea que està ajudant-la des d'allà i Adri és el vicepresident i ja tenim més encarregat d'altres coses però més... I ja està la vara? No, la vara, el ramal el tinc, el, el tinc a cortar no, però va, va la cosa de moment. Les coses s'han de d'aclarir de principi i sabem que no tenim experiència en aquestes coses, però bueno, no, a base no. d'errors de, ho ensenyarem i, i esperem que, que acabin l'any com hem Juntos. començat, la mà de bé. Sí, sí. Bueno, totes des de Cabilo Radio, de desitjar-vos que vos vagi molt bé. Igual que heu començat, que heu començat amb molta gana, cosa que este, fareix fantàstic i que continueu així, que tingueu molt d èxit en les iniciatives que portareu endavant, ja siguen les tradicionals que venen fent-se, com les tests noves que heu suggerit, que de ben segur que a la gent estarà ansiosa de, de que arriben. Gràcies. I també vos oferim més micròfons per a qualsevol volta que vulgueu vindre i, dir, i anunciar el que voleu fer i promocionar aquest acte assistem. Sistema. gràcies. Només cal que ho digueu. Molt Moltes gràcies. Moltes gràcies, molt per gràcies per vindre. Un plaer. Un plaer també. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Bé, ara passem a la secció de cultura, hui amb David Garcia. Hola David, conta'ns quines activitats i actes hem tingut aquestes últimes setmanes. Hola Sergio i oients de Cavilo Radio. Doncs, de, des darreres setmanes, com que em portem unes quantes de retard, han estat molt carregades d'actes culturals i volem començar destacant la presentació del llibre «Seia i Sua aurora», escrit per Luis Soler, que anava acompanyat de pirogravats de Pedro Morales, que també va ser acompanyat d'un espectacle i una exposició que va tindre lloc en la primera quinzena d'octubre. Alguns ser, ja, ho, ja ho heu escoltat una entrevista que li van fer a, a Luis Soler en, en el programa de la, la covetà de somnis, on podreu obtindre un poc més d'informació de, tant del llibre com de l'exposició i, i el projecte que, que tenia com a rerefons. A banda d'això, es reprenen algunes activitats culturals del poble, com les activitats de ball. Sí, la veritat és que després d'un temps aturat a causa de les festes, eh, podem tornar a moure l'esquelet amb les classes de ball que, que imparteix l'associació Cedans, y las clases se van a iniciar a finales de octubre con una amplia oferta, como com ahora podremos contar de, de parte de la profesora Aida Almendros. Pues en principio este año la verdad es que estamos bastante contentos porque ha venido más gente que el año pasado. En pues seremos unos de 30 a 35 personas en total, contando con las niñas pequeñas. Eh, y bueno, este año hemos metido grupos nuevos porque han venido gente a la gimnasia de mayores, que tenemos ahí a la tercera edad poniéndose también a punto. En Pilates tenemos bastante gente también, estamos haciendo flamenco, que ya lo hacíamos anteriormente, la danza oriental. Este año estamos haciendo también de nuevo contemporáneo, que ha venido un grupo nuevo. Estamos haciendo zumba y el baile de los pequeñitos. Bueno, pues que en principio, que ya que estamos en un sitio tan pequeño y tenemos estos recursos, ¿no? pues que lo suyo es que se aprovechen ¿no? y no tener que coger el coche para hacer una hora de ejercicio teniéndolo aquí, ¿no? y que bueno pues somos como una pequeña familia entre todos, tenemos ahí muy buen trato y nos lo pasamos muy bien y, y pasamos el ratito cerca de casa. Y ¿no? también he hablado con algún alumno que nos explica qué es lo que hacen en estas clases. Vale, yo vengo a Zumba para pasármelo bien, bailar un rato y desconectar sobre todo. Els horaris de les classes també es poden consultar al Facebook de, de Sedans o al tauló d'anuncis de l'Ajuntament. Bé, i en la part musical, que tenim? Doncs perquè fa la música, tant la rondalla de Sella com la Unió Música de l'Aurora estan preparant els seus concerts de Santa Cecília amb noves peces compliran de melodies i cants a l'Església de Santana tant en novembre com en desembre. A més a més, el grup de la Vila Estrall, que compta entre els seus membres amb el sellar Jones Rivera, va presentar el seu primer disc, Recordem el present, que es pot adquirir per internet, i en la tenda de Pepi Rivera o també en la ferreria. Per últim, el passat dimarts 4 de novembre a la nit, a Ràdio Pego, van poder escoltar el grup local desertmint en el programa Paraules en silenci, que, que dirigeix Manel Arcos. El programa estava dedicat al centenari del poeta Esteve Albert i Corp. Manuel Arcos, eh, que el presentador del programa, és periodista, escriptor i, a més a més, un investigador valencià d'història contemporània. És conegut pels seus assajos sobre el bandolerisme valencià del segle dÀneu i per la divulgació d'aquest fenomen, que van poder veure en la fira de mostres de Sella d'enguany, on va presentar el seu últim llibre. Eh, Manel Arcos defineix el seu programa com un espai dedicat a recordar i homenatjar les grans obres i els grans escriptors de la nostra literatura. Alguns membres de Desermint, Carlos, Sergio, Pere i Juan Luis, van posar la nota musical del programa tocant en el seu repertori habitual. Tot seguit, anem a escoltar un petit àudio de, del programa aquell. Són quatre dels components de Desermint, grup originari de Sella. Veiem la primera pregunta. Què és Desermint? A més de, del nom del nostre grup, Desermint és una noble faena que és pot tornar a posar els camps en funcionament. I, bé, bueno, una pregunta que no pot faltar. Quin tipus o quin estil de música feu? Jo crec que ho definiria com una espècie de, de pop-folk, especialment perquè la música pot eh, tindre un sonid més més pop, encara que la instrumentació per les bandurres, el llaú, la percussió, guitarra, tot en acústic, sona més més folclore. I per acabar, David, quina és la cançó del mes que ens heu portat? Doncs La cançó està un poquet eh, descontemporalitzada, perquè la cançó es diu Estiu, i és una cançó que va, va pegar molt fort aquest Estiu. Eh, he de dir que la vas escoltar per primera volta en, en una pàgina web i després la va posar Laia la nostra col·laboradora en el programa que fa el programa de Camdem en, en la ràdio de la Universitat. I la veritat és que és, és particular perquè el grup que, que la va donar a conèixer eh, encara no havia publicat cap disc, va soltar a la cançó a l'estiu a Youtube, s'ha fet superfamosa i just la setmana passada ha presentat un disc Eh, que és, és Pancho, el, el que porta la batuta d'aquest grup, que és un personatge que ha estat en altres grups abans com Morxata, Ràdio Macramé, Radio Propaganda, i diguem que ara s'ha acompanyat d'altres companys músics d'altres grups per a vestir le, les seues cançons raperes, i ens ha presentat un disc que es diu Tempestes del Sud, entre les quals torna a veure la cançó que anem a escoltar, estiu, i no res, a veure si us agrada. Moltes gràcies. Cau la calor a l'assafor, bombeja el ritme. No estem fent merda Facilona si sí fem himnes. Se'n va dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar els meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona, jo tremola, lo màxim. Venen trompetes, no és di lespi, és Ainsley el sampler. En bròder i ho volen simple volen que venga el discurs que ven que no ho volen que calli que puja al tren, i aquella gent que em demana frases, que em diu que torne no s'imaginen lo mal que em senc però avui ja passe del drama, vull tocar el foc, sentir que crema jo tinc de vida, no de fama no vull que un error siga un problema però avui ja passe del drama l'autocompassió és una condena jo tinc set de de fama, no vull ni la reixa ni la pena, res del que passas comparable a tu. La nostra haïcida, homes i dones d'actes impurs, tu eres rebel i consentida, res del que passa comparable a tu. vital, lltant contra els dimonis que van pernts cridant, buscant guanyar-mela en partida i perdre la raula les forces passa la vida i jo Veig els majors i si pensa en tot el que es mereixen I baixa l'esperança i puja el pa I amb esta perspectiva qui vol créixer eh? Dubtes i dubtes, depressió bé i eufòria va Que no serà per ganes de ficar les bombes Que serà per la por a pedra el que tenim Qui no censura el fons, critica per les formes I us passen del tema i us filen massa prim Volen que venga el discurs que ven La en clara, jo el que vull vendre és la victòria cara mirarà els ulls i un dia arriba l'hora que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passa del drama, vull tocar el foc, sentir que crema jo tinc de vida, no de fama no vull que un error siga un problema, però avui ja passa del drama l'autocompassió és una condena jo tinc de vida no de fama, no vull ni la reixa ni la pena res del que passa comparable a tu la nostra Ara vos posarem al dia de l'esport. El desafiament L'Urbel Aitana Puigcampana ompria el poble de corredors i aficionats de l'Ultra Trail. Cella guanya la seua setena lliga perxe. Hem parlat amb Aitana Garcia per a que ens faça un balanç de l'any 2014. Dissabte passat i diumenge 8 i 9 de novembre es va viure el desafiament L'Urbel Aitana Puigcampana. Tancant també el calendari 2014 dels esdeveniments lúdics esportius promoguts per l'assignatura valenciana L'Urbel. Un membre de l'organització es parla sobre l'empresa patrocinadora de la cursa. Aquesta cursa la, la patrocina el, una, una empresa de textil especialitzat en roba de muntanya i de, i de curses per muntanya, sobretot el tema del minyors, dels mallots, tota classe de, de prendes tècniques i és una empresa d'un tenient que es diu L'Urbel, que és bastant popular, és bastant coneguda. Un espectacular traçat que coronava sins cims del Puix Campana de 1.410 metres i l'Aitana de 1.557 metres i tenia com a teló de fons el mar Mediterrani. La carrera es va desenvolupar sense incidents greus, en un cap de setmana marcat per una intermitent pluja que va exigir un plus de prudència als participants. La modalitat regna de 85 km se la va adjudicar Daniel Martínez Rufete, amb 9 hores, 45 minuts i' 10 segons. En la categoria femenina de 85 kms, al més alt del podi va ser compartit per dues corredores: Miriam Talents i Yolanda Valent, que van entrar de la mà a meta. Un altre membre de l'organització es concreta el recorregut de la cursa. La, la salida ha sido de Finestrat. Eh, pega la vuelta por toda la montaña, haciendo un recorrido de 85 kilómetros, eh, pasa por la Sierra Cortina, Fond del Molí, el Puiz Campana, Ponoch, Paz del Contador, la font de Partagás, Cumbre de Aitana, Fond del Alemán, Sella donde nos encontramos, eh, el coi de Sacarés, después va a la carretera de Orcheta, suben la sierra d'Orxeta i bajan a Finestrat. En total 85 quilòmetres. Doncs ahí aproximadamente 650 participants. La plaça major de Sella va ser un dels punts d'avituallament i control de la carrera. Allí al costat dels membres de l'organització hi havia amics i familiars esperant el pas dels participants. Un gran nombre de gent que va suposar un gran impacte econòmic per als bars i restaurants del municipi. El passat diumenge 2 de novembre, al poble de Benifallim es van disputar les finals de les categories de perxa. En tercera categoria, el jove equip de Sant Vicent va guanyar l'equip de Benifallim, club anfitrió de les finals, per 10 a 5. En segona, l'equip de Mutxamel va guanyar Sella per 10 a 6 i en la màxima categoria, Sella es va imposar 10 a 7 a Benimagrell. En aquesta partida, un carrer ple de goma-goma ha -goma gaudit d'una gran partida entre l'equip de Sella i Benimagrell, que arribava a la seva tercera final consecutiva. Sella ha tingut un inici fulgurant posant un 4-1 en el marcador. Tot i això, Bení Magrè no s'ha vingut avall i ha igualat la partida 6-6. A partir d'aixe moment, els de Sella han controlat de nou la partida amb grans pilotades, fent ratlles importants i jugant a un gran nivell tots, tant el Dau com el rest. Resultat final de 10 a 7. Sella guanya a Perxa per segona temporada consecutiva. Amb aquest, el Club de la Marina aconsegueix el setè títol i es converteix en el club més llaurejat de la modalitat. Una final eh, prou a igualar, encara de principi pensava que, que m'anàvem en, en carrereta, però mos van enganyar. A eh, igualar mos van igualar a sis, doncs ahir ja va estar, jo crec que ahir la clau, que van fer un paronet, un paronet que, que pau a veure, el jutge també se'n va anar a, a, a la CEO i això mos va vindre molt bé, però molt bé. I a partir d'ahir eh, els ànims estaven caldejats, van fer 4-15 seguits, i això la gent es va animar també, i els jugadors ja, els meus companys, pues, van jugar a ja a partir d'ahir. I això la gent els va espantar i jo crec que es va notar ja que eren clars favorit. Això, l'apoi de la gent es nota també i, i es va notar, es va notar en la final que si no hi havia hagut la gent, els jugadors ja no, no juguen igual. Pel matí... En la final de segona, l'equip de Sella arribava per tercera inconsecutiu a la final de la segona categoria de Perche. El de Sella, en cap moment, han pogut desplegar el bon joc que han fet al llarg de tota la lliga i que els va permetre acabar primers. Mutxamel ha demostrat un bon nivell i major regularitat que Sella, cosa que els ha permès endur-se la victòria. Des del club de pilota fem un balanç molt positiu d'aquesta lliga de Perche. En primer lloc, perquè han quedat campions en primera, han guanyat la setena lliga i a més l'altre equip de primera va jugar a les semifinals i fent molt bona temporada també. I en segona, que teníem dos equips, uno va quedar subcampeó, el Pedro contra Mutxamel en la final, i l'altre equip també va arribar a les semifinals. Per tant, quatre equips, tots en un bon paper i un bon balanç. I ara ja ha preparat la, la Lliga de, de Llargues i Palma. La jove Aitana Garcia va finalitzar el 15 de setembre la temporada de kayak. Ara mateix aquesta està immersa en els entrenaments fins a iniciar de nou les competicions cap al mes de febrer. Aitana ens ha dit que està molt satisfeta dels resultats obtinguts en guany, doncs va quedar en primer lloc en totes les proves autonòmiques, categoria senyor sub-23 en K2, així com en la lliga autonòmica. En la Lliga Nacional va quedar en tercer lloc, malgrat no poder anar a moltes de les proves per motius d'estudis. Des d'ací celebrem els seus èxits i desigem que li vaja molt bé el proper any. I acabem el magasin de novembre amb Pablo García i l'agenda cultural. Sí, Sergio, i és que l'agenda cultural d'este mes ve protagonitzada per les festivitats de Santa Cecília, Santa Bàrbara, la Puríssima i la, el començament de l'activitat de la Comissió de Festes. Entrem en detall. La comissió de festes ha organitzat una gran batuda de jabalís el dia 22 de novembre. També el mateix dia 22 de novembre la rondalla de Seia oferirà un concert de Santa Cecília a l'Església. La Unió Musical ha optat pel dissabte 13 de desembre per, per celebrar esta festivitat, com sempre en la tradicional missa, un gran concert i la festa dels músics. Dissabte, 6 de desembre, es celebrarà la festivitat de Santa Bàrbara, en la despertar, missa a l'Ermita i la posterior romeria, després de dinar. Per la nit, la novetat estarà en una corda infantil a les 9 i l'Orquestra Platino, que amenitzarà la verada de Plaça Major. Diumenge serà el dia de la pilota, amb dos partides de pilota, una pel matí i l'altra per la vesprada. I dilluns es celebrarà la festivitat de la Puríssima, i Santa Teresa en la tradicional missa i processó. Tots els dies festius, la comissió de festes organitza bingo, tant a la nit, tant la nit de dissabtes, com els diumenges per la vesprada. En quant a activitats a la resta de la Marina Baixa, cal destacar. Al Palau Altea, el divendres 28 de novembre, es representarà l'obra el nombre de la mà d'Amparo Larrañaga, Jorge Boig i Antonio Molero, entre altres. Tres calaveres huecas. és el nom que han buscat Marron, Juan i Damián per al seu espectacle de monòlegs. També passaran per Palau el proper dia, 13 de novembre, a les 8 i mitja. La vella i la bèstia, un cuento cantado, és el musical que representarà el Palau, dissabte dia... dissabte dia 20 a les 6 de la vesprada. Al Teatre Auditari de la Vila Joyosa, el dissabte 29 de novembre a les 7, es representarà l'obra... Los Asambleístas de Aristòfanes. A l'Auditori de la Nocia, la Unió Musical de la Nocia ens oferirà la seva actuació gratuïta el dissabte 22 de novembre a les 8 de la vesprada, així com el concert de les agrupacions corals de Benidorm i la Nocia, que serà el diumenge 23 a les 7. El Russian Classic Ballet interpretarà El lago de los cisnes, el dissabte 6 de desembre a les 8. El concert de Nadal a l'Auditori de la Mediterrània està previst per al dissabte 20 de desembre, també per la vesprada. Fins ací sí, l'agenda cultural i d'oci que vos hem preparat este mes. Al magazín de desembre tornarem amb més activitats culturals d'oci a Sella i a la Marina Baixa. Fins ací sí, el magazín de novembre. Tornarem el més que bé amb més informació. L'han fet possible Laia Mas, Miquel Morales, Carlos Llorca, Sergio García, Antonio Pérez, Pere García, Àngela Baldó, David García, David Mas, Pablo Jiménez i Pablo García.